Kapittel 14 Og Hiram, kongen i Tyrus, tog til å sende sendebu til David og sedertømmer og murbyggere og folk som kunne arbeide i tre for å bygge et hus for ham. Og David forstod at Jehova hadde befestet hans stilling som kong over Israel, for hans kongedømme var høyt opphøyd for hans folk Israels skyld. Og David fortsatte å ta sig flere hustruer i Jerusalem, og David ble far til flere sønner og døtre og dette er navnene på de barna som ble hans i Jerusalem, Shamua og Shobab, Nathan og Salomo, og Jibhar og Elishua og Elpellet, og Noga og Nefeg og Jafia, og Elishama og Beljada og Elifelet. Og filisterne fikk høre at David var blitt salvet til konge over hele Israel. Da dro alle filisterne opp for å søke etter David. Da David hørte det, dro han ut mot dem og filisterne på sin side kom in og gjorde stadige infall på refaim Och David begynte å spørre Gud i det han sa, «Skal jeg dra opp mot filisterne, og gir du dem med sikkerhet i min hånd?» Da sa Jehova til ham, «Dra opp, och jeg skal med sikkerhet gi dem i din hånd.» Så drog David opp til Baal-Perazim og slo dem där. Da sa David, «Den sanne Gud har bruttet gjennom mine fiender ved min hånd som en revne forårsaket av vannmasser.» Av den grunn ga de dette stedet navne Baal-Perazim. Derfor etterlot de sine guder der. etter uttalte David en befaling, og så ble de brent i illen. Senere gjorde filisterne enda en gang et innfall på lavsletten. Da spurte David igjen Gud, og den sanne Gud sa nå til ham, «Du skal ikke dra opp etter dem. Gå rundt, så du ikke kommer rett mot dem, og du skal gå mot dem foran bak av buskene. Og la det skje, når du hører lyden av marsjering i bak topper, at du da drar ut i kampen, for den sanne Gud vil ha dratt ut foran deg for å slå filisternes leir. Da gjorde David slik som den sanne Gud hadde befalt ham, og de slog filisternes leir fra Gibeon til Geser. Og Davids ry begynte å ut til alle landene, og Jehova selv lot retsel for ham komme over alle nasjonene.